وی په سلامتیا قوم چې ګوم راځي په خواګ اګوم راځي چرې اګوم راځي څه دا څه لږه دا ارچا باندې ذکر شو یا نه حرام او نور دا ګیر الله کو زل و زل زل وان څه سخت و زل دا نه کار مننه زل و زل زل وان څه ګومراي ګومرا ته اګومرا بې منه دای شوم ګومراي ګومرا ته اګومرا بې د سې لارې تو په لور پرې کېټر ش دا یې سورته قران کې دال یاد ذکر کړي یعزن چغلو ذکر کې دعاهات کې فزلو فراشتو نسبيلا ا ذکر کړي ازلتم عبادي ولوسه دعاهات کې زلو شبیل زلو ازللتم ایبادی زلو شبیل آلتن دیالا فرد بیاداری ذکا آغا سورتم پرد نشر کرے اور پرد نشر کے پیلی کرے یو زل ذکر کہی نام آیا کہ زلو بولی سن کے ازللتم ایبادی اور بولی سن کے زلو شبیل آدیا ذکر کہی اذلتم عبادي ذلل السبيل اذن ذللني ذكر تا بيان ذکر کي اذن ذلل سبيلا من ذلل سبيلا اذن ذلل سبيلا فرقان کي 20 تن من اذن ذلل سبيلا اذن ذلل سبيل تن کي بن اذن ذلل سبيلا القيل بلغ العقل ذلل اذن تم عبادي ذکر من ازلو سبیلا بل هم ازلو سبیلا انزا کال تکیم رد شرد صاف دا لفت زلالت داری دا زلو زلو دا زبن شران کے شران طولت اور گمراو گمرا اکرے گمراوییت دا مانا اما زیب شعلات اعقوم چه گمراو پخوا اگ گمرا اکرے دیر اگ گمرا عزیز زیدارے پلانت کشوا کسان که گفر کرو دبنی ایسا ایلنا پجبنی داود عدیسا ایبنی مالی هم دا اول پلانت کشو دا دیو جنایتی نا فرمانی کڑیوا ادحاد نا تیرے کو چاہ کبا ردو تو مداغ مقابلیتا بودی دا پلان فرمانی کڑیوا او چا کبا ردو تو نبی ایمان مداغ مقابلیتا بودی دا دا اغای رد دیشو رو تو نوکرائی کاغی تاک پلانا کشو کافران دبنی صاحبنا پجمد داوید حدیث صاحب نماریم دو جناچنا فرمانی کرواد حدنا چیز دا او دی لا یتنا آونا منکر انفالو منکر راو لده ماسیت ندر راو لده منکر دا منکور نده دیم چیچی بنی ویشه چاوکو نامعلوم لاغی رب نکو طول ماسی را جمع چو کانو او دی نبای منکور خلق دا کول دا منکار لا تناوننا عن تعريفالو اغمن کل چه خلقو بکو نو خلق وینه منی کول خلق وا شو منی کول خاتونه بهر کول نظر نه از به کول لب ایسا ما کارنه فادون مدارک دې لکې دې آیه سره من المنکری من العذاب فیا حسره علی المسلمین و دیا احاد که دلیل دی چه رد من کر دا دلوئی گو شدونو دا هم فیا حسرتون علی المسلمین مدارکوئی نو افسوس مسلمانانو چه تاثولی دینا مقوارو تاثولی رد من کرنکوئی او دو اجنا قرآن کی عذاب رالیگی نو پرد من کر چینه دکھائی تو نور رسول اکنو که امر محروق و عذاب نره لگی کم قوم چه رد من کر نکی نو پا غی عذاب راجی کان اولایتان آخاون او دهی چه رد من کر بی نکو بدده آج دهی کون اوی نیو درد دهی نا چه حولی تا چه رد من کر نکی نو اوگی کافرانو سنن دوستی ساتی اوگی تم قوی بدده آج دهی چه مکی کود دهی نا سنو دهی آغا سشه قضی نکو د منکر دا رد برباد کیوں خواہے خوصف ہوکی اللہ قضی باندھے اپ آزاک کے وئے میں شاہ دا رد دا منکرین تہلے تر اسلام منتاز دے چی قضی اسلام لیکلی پا د دا منکر بازی دنوں چاہے کہ رد دا منکرنو اسلام لا دا فضیلت پر کرے کہ رد دا منکر بکے حرام ہوتا حرام ہوئے ا کچې د ایمان لري په لارو پر همبر اږي تاسو دې نو به نو له دې يهودو مسالاو لا علماي شول دوستا لیکن دې دې نه دي بستر او وهې سخت خلکونه په ضد شونای ته مومنان ته يهود اته سانچې مشکان دي يهودو مشکان علماي شوه د انتروشانې جمعه توختی فتوی په کې داوې جمعې ته راوړلاله طاقانی خطوئی چار کری دی اتاز جماعت نصوف کی او بومی سخت پا دشمنای که مومنان وطا یهود ناکار مجان داگیر مجان امشرکان او بومی نزدی پا دیگی پا دوستای که مومنان وطا لیلذی نامنو اقرب هم نزدی رسل کن پا دوستای که آگی سلک رای مومنان دی آگسان چوہیم نصارایو نصارای چونکی جایلانو امیانو امن دور نه کاری نی دی دایو جنا چې بازي د نصارا نه حق دی قصسي سي بازي روم په حق تشد وروبه نن خپل خودونو د دنیا دی يهود دنیا نه پیری اناصارو کې باز دنیا خپل خودوا دا یې یا نه یی حرام نه اقرم اځې ایراد حق عقل جوهوري د جاهلان نه کتاب آخر کتاب جو پرمبر تراولیگا نویلی دیدارا چه دائیوئی تفیزو من الدم دائیوئی دوکون از خرگیزی دائی دو جاوئینا چه هم زیر پی حق حقیو پی جندر اوائی ایمان را رمونگا نو لکمون سردم شاہدین سن کے لیتو بیان کئی خلک دریش اسمت را علمائی سوب بطر مشکین دا من جاوران ورپسی آمین درهم نمبر آمین دا آق پرست دا مین سزمولا کی من را رو پا اللہ آج آج منتا پورا بیان منتا اللہ پورا بیانوکو ماسالا بیان کرا پوس مندی چاہنا منو او میتو منگا چیدنکی ربز منگا سردنیتانو جذاب ہوئی که اللہ دیلہ پس باب دائی چیوئے یا نتونا روحان بی امیش وی پوهی کې اداجرال موحدینو او غسان چکو پر یوک ادا روزنی کړه زموږه ایتونه ما ایتونه لګرم چې دا حیران نظر د غره الله ته هیمت له بعد نو دا لري جنمیا مې سه صورت ایسا له سمه ایسا په دې له سمه کېږي صورت اغه مقصد وسوي هغه شرور مسلې اوس دي صورت ختمه دا دې سيتيشن په دې نو سمایسه کې اول تهییمات له با ذکر کړي ايمان والو محرامو ایضان پاکا جلالم کی الہی تاسو له لا حدیثه موږ کوئی صدا کومه باندې کدی لمدا څلګه کړنو رزق دائم مطلق زکه دامتظمین د شرک څخه صرف ده او سورت نساء آخر پرې ختم کړ دا موآه چه دا بابا بن کرده دا بابا ونه دا دا فرانه دا ادا شمزن کرده اول تحریمه طلبات ازایت امون کوئی چه زاننا حرام جوری اللہ احساس ناید یادی کنون کی افرالی دا غشنا چه رزق دلتا اللہ حلال پاک اویلی گی دا اللہ آغاتنا چه پاکو بننی یکی نکوئی خرائی حلال کرده اوغنا اخکار اللہ حلال کرده تو ایدا دا بابا بان لے دا پہنے دا لے لکا مشکان ٹکم کی نینی چی اللہ تاغلا پغلتا سرا قسم انو کی لیکن نینی چی تاغلا پاہیبا دے جی قصو کادا قسم انو داولی رہا گے سرا دیایات سمنہ سبتو مخ کے بابی ذکر که چیزان نہ حرام مجوڑی او کئی لبیا ہوئی پغلتا سمنی چی مطلب دایات دا دے کتا قسم خوړی چې زبا ده ونم نو قسم ماتو حاصل ده ده قسم کفاره ورکا او ونو کتا قسم خوړی چې زبا دې زه کار نو کوم نو کا او قسم دې خوړی قسم مات کا حدیث غللی نبی علیہ السلام فرمای بخاری کې چا چې قسم په شی خوړ ادا تطاوله گیدا صدا ټول څه کار دی اما ته قسم خوړلې ندیر قسم مات کی تو ور پسید دو مجمع را دی سوکی مشارت توزید من بغیتا کار نرد مطبس شد که تا قسم کوئی جزا من برکیگم من قسم مات کا من برکیگم در ذکای قسم را را در در اینکه در تین قسم را در چه تحریمات و لبا غلط تی که تا قضان یو شه بن کری که ما ضرر را او قسم دې وړي نو قسم ماфта سفار ورک او کاش زه خلیل دې قسمه تین خير دې نو کفارو دې قسم تان دې لچوي کینانو تا درمیا نه چورټي کوالاو تا کور کیته څنګه ډړه پي شواله غاخه دې ډړه لثسمه راځه یا جاماله رستاسو کی آزادو غلام رسول چې دې والا نو لاجين دې طالبانه روجې درې اول واقعصمات کی نبدی و عفوا زمان را تا فهمان بابدری او! دا غاز نو هر قسم و دا فهمان مخرئ واحفظ این مان راMa Ivan اما سات این زان دا قسمونه واحفظ من الكرس اما کسمون مخرئ اور واحفظ اومان کنبر منان وسات این قسموده حقی قسم است مان اخر ü کagtیب ، ف желان آن جاسد اول یه اوسان واحفظ ماسو اول دانو چې له غویا یو مطلب دا یو بیان دی الله شکر وکاي تالیمات له یاد ذکر شو واستاهیوا الله ایمان واله یقینن شراب جواري ادرګاونا او فالچون دا غل دي شیطان رکسون اپریټه دوی کی بدنیتی دي دا غل سریه دې ټولې دیکيږي تالیمات له یاد مقع تاریمات العباد و اصحاریمات الزا انصاف جي چی جرشیو چی دیتا بنا در نیاز دارو در گونا نظام بچے دینا شعیب کامیاب خامخواہ شعیب کامیاب غوار شیطان چوکردائی پر مستازو کی طرف گنی پس کلو شراب کي کیپ و کلو دو جوارائی وی ملکی امن راجی ملکی امن سن راجی قرآن وی شراب بنکا بینکونہ بنکا نمر کے با من راجی قرآن و انہا تو شراب اور جواری ازادے ملک باہمن رائے چی پولیس اور فوج امن نہیں شراب ستے محرمات بند کرنے ملک باہمن رائے چی وہ حکومت ان غاری کی فساد کی دیری تاکیت واری شیطان چوہردہی پر منصداد کی دشونی اترک گئنی پس کھلو انشارہ بکے وہ کلو جو آرائی آرائی تحسو دا اللہ علی کتاب وانس صلاح اددن صلاح ذکر کرنے دا محرامات چه کوئی دو قرآن با پاکی شید نو یه کاسو منکون که تا لنکون ده شرابنه ملاکی غیو کنه وکنه وکنه وکنه زمانگه وطن که یو علاقه دا آغیتا پیتگل وائن آلتا دا شراب بعض خلط شید یو زل چه قمدنو شراب سکره یو دو دوک سامنه اللہ حضروه نوائی کنه یو سپی رای ساره کنه ویو دسی کشکاولا بلدسی کشکاولا او چا ضد دریم سړی راغني دی دا دوه سړی هرغه څه کوي دا یو ویل جدا زما ته قرباني بي زره او عبد الله ویل جدا زما ته قرباني بي زره او پریزن خدایم غرق کج غرق شي ته نشي یوګل نه کوئیلا ورکړي یو جدا زره زما بي زره وګوره زما بي زره اسوې له سره کړه بابا نه نه الله وي دغه کتاب دا لري کې په دې نور بڅاره کې څه شي نه د دشمنیان د وایې چې په بازار کې ترام دداغی مفاسد ناراضینو کله چې وسړی چې ګمنه په شریعت باندې برابرې د دشمنیان برابر شي واچو واچو رسول کبيداري د الله د خوانو پیغمبر د طریقو کې چې دښمنی را نشي وه زه روزانو ساده مخالفان نه مخ دي واړول مخ دي واړول تاسو د اتحاد د رسول د رسول د نور خدای وښنه کېږي نو خبر در سره د مکو بصیر خبره کو لیسالنه جنابانو نیسره په کثم باندې چې ایمان لري واعمل الصالحات عمل صالح کړی جناہوں ګنا پسې کې فيما طال چې چې جو خراق کړي کله اځامت تکو کله چې جو زادو ساتي د سنان زال وشي د شرک نه واه مې ایمان وروړي مشي مارو په فرایضو دلت ایمان دے پا سنانو روست ایمان دے پا مصطحباتو بانی یا ما که آمن ایمان روڑه توبه و اسکره دا شرپ نا عمل اصالحاتی پرائز ادا کری دی پی ما تایم محظامت تاکو و آمنو آدبیت پر حرمت خمرو بانی دے یقینو که پر حرمت چا پر حرمت شرابو بانی و عمل اصالحاتی صالحو که پرائز قائم کرد سو من تاکو بیازان باش که شرابو نا آیا چکم دینو در دی نورو حرامونا و آمنو ایمانی روڑا ایمانی روڑا پل مصحباتو بانی سمت تقو آبی ازان بشک دی دی و مشتبهاتو نهم و اخلاص پیدا که پار سگی دلتا دریز الان تقو را گلی دریز الان بعض مفسرون وی چی دی تقرار محض دی چشه دی قرآن کریم چی دی نو تقرار نکی سن فرق وی در مطلب داره اول چکم نینو ایت تقوه شروبه ها و آمانو بی تحریمی ها اول ایت تقوه داره چه جو زان بشک ده سنه ده شرابونه او ایمان روڈ داگی په تحریم باندی یا معنه داره چه ایت تقوه ده زان شرابونه او بیا پاگه بانی امشوالی وکه دره معنه داره چه جو چکم نینو سه اتقا وکه سشه وک اتقاه او په دې چکه کې پایداره خلاص شو دوی مانا دې تکو کنه ته اړین دي او یا نور ساتلی ثم تکو بعد تهریم او شربا پازه حرام دغه شراب نه شرم نشي ما چې ځان ساتلی او د نور محرمات نه ځان ته کې شروع نکوي او بیا ځان ساتي فما بقيه من مالهم او اصل لمل بیا ایشطال نشتا دریم ما ماشه واه مو ویله دریم ته ما چې ایمان ته دې ګړې داواز ما ویله حواله تقاضا د شرک سره لګي دوی می تقاضا د چا سره کبایر سره لګي دریم می تقاضا د چا سره لګي سر اه سفایر سره یاد مستبیحات سره لګي او د یو عقیده ساتل چې دا شرک دی دا ګناه کبیره ده دا. او دای سبيدا ده په دې باندې یقین سره کول دي ایمان وای ا موږ صالح شهري موږ صالح د قران مطابق فرایز محمد رسول الله تسونات و مطابقه چه کهو؟ عمل کهو دغت عمل صالح وین احسان خو اخلاس ته سره احسان انتا بتا اللہ قانه که کا تراهو واللهو یحیب المحسنین اللہ مین محبن دارید چه سرا محسنین مخلیس خلق سرا چطوگو احسان که اگو سرا ماساد داشو ماسی چطوگو نیدر وقت سری اگا معاف دی خروس تو چگنگو نر چوکه توبه و باسی فا كذلك شرابه بعصراته نبتعامل الله صلى الله عليه وسلم تخبره تب بيانك لها سورتي بقى لكي كم درشو. لا تقربوا الصلاة توانتم ثقارا عمد زناه هو لي عمد زناه اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيانا إنما الخمر والميسر والأزنام اه؟, اه قل اسمهما كبير اكبر و نفرهما يعني اكبر من نفرهما هو لي دا هو لي رمار <تصفيق> صاحب اللهم بيّر لنا في الغامر بيانا شافيا ندايا ناغل شو ندايا فعلان تو منطهون دقوا وحكي رمار صاحب ولي انتهينا يا ربنا انتهينا تاوية جز ما نعكيدون جيه كنية نرمار صاحب ولي انتهينا يا ربنا انتهينا ماكي شراب سکلتو جايزو حالاو رمار يعزل چهتا دا کیسه وو په منځه واستراشته په او داږي به سباب وځیدا یو کس د شيوه چې شراب خلی دي حمزه راځلا هویا وزلا چا حمزه راځلا هو یو کورکی نو یو جنید چې سردری منډر وېلې نو هغه کور چې ګمډنو وې چې دا او خان په لال با کنا بارو خان ولاړو دچا دایي راځلا و او به یو وتری رئیس ته او خان اورل کړی دي او وی اخول والیسی اپ چرا می دوادود پا تیاری کاؤو اسطح پیجان آشو پاینا محمد اللہ الرحمن رب شرق لی صدری ویسر لی همری ویو احل روح داتاملی شانیت کاؤو قولی سورت مائدہ کیل سلور خبر وزعاتو آو کیوا خبر دارچہار حرام باروی چه اللہ و کحرام دی و بندگانا مخلوق چوتا چه چه اللہ و اعتبار نشتا تو زیمن زیمن پا مشرکینو ردو آدارنگی بدا مضاہینینو چیچا جہاد نخصوستک بیدا پا اغام ردو شو اور زیمان جو مخنولو لپاره حکمت جہاد او چیتل <سؤال> کړه دې نه وستو بیا هم نماز کې کېږي کوم الله یا ایو مزین اور نه یو مین اور الله یحو و سلم چې په 10 باندې الله په یو شی سره نصیر وکړنا کله خاریش دې دی امتحان را دي تنابہو ای دې کوم ورشی با 330 او 300 نه دی هغه مطلب دا چې دومره ولي زیرাজি دا به و ترانی دې ته پاره محتاج <سؤال> د دښمنو سره د یاره د جنامه نه مسلمان الله تعاله <سؤال> سې د اموينه د اغ خار شونه پداسره چې تاسو حرام تړلی وي ما شو د غشپو د څجن نه چې کوم اجازوران قاغبانی لازم دی جزا وشان تدار چه دی وجلی من دی منان رامی دشت زلور و خوالانا چه چرپای دی دنگر یا مثل سوری یا مثل معنوی مثل سوری ہو با هم باور که او مثل معنوی قیمت باور که او فیصله بسو که یا اخکوم بی فیصله با که پدی سزا باندی پدی جزا باندی دوا کسان دی سا قواندان دی تا سنا ها جی اندازہ دیږي به یی بار کا مزید رسول کی حرام تا او کفاره یا دای کفاره به تاسو کې نازک ګډې ورکو مسکینان تا غواو په اسره د انصر تا سره وګ او د زوال کا سیاهان یا دای کفاره برې روجی یزو دا اوس کیو بار امه سزا د کول کار اف الله او رسول الله معاف کړی اما سلافا علاوه بر اون چې ما سکه شو دي او اصفر الله تال دادانا چې ما چې تاسو جوړي اما نه دا دوپاره چې جا دا کارو الله من الله بنتقام اهلي اذن الله ضرور انتقام حاصل ولادي حرام کې به محراب يا به حرام کې هم محراب کارو شي کولی دا حرام شو هغه سبا سجونه مو وي چې مستسنی شي سبا دا شو درنګی ګرځو کال بیا ګرځو چې چون کې سپیدانه لا کوي اجدین زناور دغرو دا سيزونان شړې کی مستوسنه دي یادت پښو دا واه پګل چې با وزل چی علي ودا نور هغه کار چېونو بسري لاس ناوروي او حیللاکم سيدل بحر خلاص یې شېدې تاسو لپاره کار کول دا د دریاب لکه مې شفه قطره ایمان وهنفي وې او نور چې ما شواد زېفدار د تمساح نه ما اها سویې او نور چې جارسې تي وتامو کوم چې د دریام نه او د دل شي د شو غیره واحدی محرم پلی شی په تاسو باندې یو خدای ووچې خار ما دم ته روانه تر سوړې تاسو حیرانته دلوي واڅ تعلق ویږې د الله ناراضه چا د واستاش ایا زره ګوتنلری سره ګټی د زګو تکا بوئ آل به تر حراما کور دوی سات سر پا را قیامت نه ناشي د پا را د پاتګدل د وصال کوئ یا فایدا د وصال او ځانګي د حجلرا یو مخکداره چې د دنیا د ودانې د پا او د دنیا د بقا لپاره بیت الله دا سبب دی وللتي ترڅو بیت الله باندې حاج خلا کولې کی او تاسو غوڼه کې په بیت الله باندې کې یو کار کی الله به توره دنیا څخه دره وړاندې وي مسلمانان باید څه شي کړه مسلمانان چې دنیا کې خاتم شو خپل برکو فرامش আজি کله کو فرامش قیامت درازي نو قیامت مونږه دا شو انشاء الله په خپل ان هوذ الی ابرازه المداری کوی پرځه که رز د پاره دو دنیا او دغه د دین کار بازه پاره الله جل شنه قد خد کو پیدا بیت الله ودانه در زوري دا بیا دغه لپاره بیت الحرام سجود خودل دي چې دومره دومره اندازه کی حرام دي دومره دومره اندازه کی چې کندن هله د بیت الله خوا سره به زه دا شندخار کوي اخار بنا کوي ذلک ال وشر حرام هغه میا شر عزت چې دغه بهزتي باندې کوي هغه حرام کړی دی الله pkg وال حاجه هدیا ما ته بلاسنو ما فکر شو زوادو قلايد ذالک دا ذات علی تانم چې تاسو خویشان الله یعلم یقین ما په هیڅ څه باندې ګیرو خدمت غړي یقین پرې خبرو کې چې الله تونه هیڅ شی پدنه شي وان الله ابن الله pkg کلی شیان تاسو باندې علی دیا ځان سره اډیو کالیشن دی ځنه وته ریږي شه دوړ یو دی باز هدیه غي شه دینو ګرید کالادو نوی هغه هدیه شو او بازه مازه شکو لادا گاڑی ته شولي اشاره رسولي چا باندې په یلا مو یا پوهې ان الله شدید القابیته ان الله سختځا ورته کوم چې الله غفور رحیم دی ما لا رسول الله بلغه نه لپیان ما خبر رسول والله یا لم الله تو یلا چې تاسو کار په یو ګپټوي کول ورته لا یا سویل برابر نه دی اغه خبيثو حرام مال او طيب پاک لا یا سویل خبيثو برابر نه دی یال خبيثو پلی ته او پاک والله عجبه اگر که تاجوب و قرزه تاله کسرت الخبیس دیر والد پلیت ماله خبره در صورت اگر حلال و حرام که بارسته در دیاز و خدل دی اللہ جلشانوه یو بیوزه که خبیس وی مطرح بحرام مال دیر اگر که دیر وی پریت مدو پکی گا او بل با پاک مالی اگر که کم یو دکشان د انسانان په خلق بلگی او پلیت خلق وزی دنیا گی دیر, دیر و کس خلق کل کسان دی وچ پات وی فتکل الله اوږي دلانه ادا کو خاندان دې ته پاجی تاسو کامیاب شي خدای ته یو سولي مسله دا ده چې حلال او حرام حلال هغه چې الله حلال کړی حرام هغه چې خدا الله تو حرام کړی یو سړی سیدی کرن تو فروي مسایلو کې غیر ضروری مساللو کې پختنه کې اخلاقی مقصدا اصلي پاتږي الله دا غنه مو ماناس کوي یا ای الزینا مومنو اے مومنان الله شاء تہ پوسونو مکو د ډیرو ډیرو سجونو مبارکې ان تو به ان شي بيزارت سوال نه ان تو دا که کار کړې شي تاسو ته خپه به کې تاسو لره دا سواله ستاسو دا سوال به ته وږی تاسو به خپه کې وای تاسو له ک تاسو ته پوسونو وکړي نه پوهه کی امد دې زړه پر مبارک کې چې نازله ولې شکران چې واه یې نو ته دل او ګل بیا تاسو ته خبره کړې شي او بیا وتاسه خپشینو افال لوانه او ستو چې سګری الله تو تاسو خپلې ماخذلې د دنیاوالو غفور رحیم الله د خپل ګنې ربانه دی امام صادقی محمد علی صادقی اولوی چې امام صادقی دا خبره کړې دا چې ډیر داسې ستونې دي چې شریعت کې دغه سوالونه دغه جوابونه یعنی سوال کول باندې مضمون دی شریعت کې یو یو سړی وی چې ګندانو زموږ په لار څوک زمانی کڅوک په پیدا سره په لار څوک دې ہہ د تصور عملایان صحیح وي سوال کول انسان په اړه سر نه څنی ګټه وی نه سره نو سوال عملایان صحیح یو دا نارواده دوی دایې چې وسړی وي د خپل حاجن سوال چې محتاج خده خو حاجن زیاتې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې حج پروز یو صحابي راځه چې په هر کلي او هر وخت السحت <سؤال> کا ہزار کالے دیوار سے جیل چلے۔ ہم نماز ہم چکھ شو۔ او شو جے توے زائد الاقد الحاجت دس ولا ہم شہید سے منا ضرورت وقتی وختینه جن یو سړی تپوس کوي ته الله سمه ضروري ما طرف ته وځي ما پریداوي چې ترسو ما تاسو پریحسته ما پریداوي ولې دا لیوځ دا وځه دا پر اسانو بچا پختنه وکړه او بدترین سړی هغه ده چې الله په ګنی حرام کړو د چا د سوال د وژنې او شه حرام شي ته الله سم باندې واه یاره ځګن د چا د تپوس د وژنې د چا د وختلو د وژنې باغه شي <سؤال> حرام شوې وې دابوتل او ملت د نقصان بوې کنه بوې دا کا سواله بي ځای روده ناروځه سره چې ګمډینو ا تاسو نه داسي مسایلونه کوي شغاغه نو وګلو تا تر مسلو پوښتنه دي لپاره کې دا ویم چې غلیکم تاسو دې لپاره کې رسول الله صاحب له وګلو تا ته امر سم دي مغالطه ورکون نام شهران سره مانځه انسانه وګړو ته دیتوي چې صرف د دې متکلم د چوکولو د پاره یو سړی تپوس کړي دغه ناروائي وو سړی دا تپوس کړي ایلات د حکم مبارکی څو اجازه چې د مانځه قزای نشته دروجی قزای شته په حایزه خزانه حضرت عائشہ رحمهم الله او خزه تپوس کړي ازیاء المؤمنین د موزګر مهم دې دروجی نه دا حایزه قزاین نه اوریو دروجه قزاین اوریداولی هغه ته جواب کی ا حوریتن انتی دته خاریہ بنای چې الله جل شنه حکم کتابانی پرسکره بلا تپوس کوا چې نشرا په مکوہ او چې کوم تابانی نه پرسکړي دا پس ګرزبان دا یو بل سوال ادرنګ چی یو سره په تو تپوس په سوالونو کې دا هتورشي چې هغه لکه د بنیسایلو غادي جوړه کې جوړه بنی سر رو... ليل وغ ومان من المتكلفين دي تتكلوف او دانغي اوسرے تپوس د متشابيهات نكاي استواء تک سنگت يت سنگا ها او جنب سنگا نافذ الله سنگا ذات الله سنگا د تپوس د متشابيهات ني کولدام مارو واغي لكن مالک سيف راغي بي كيف استفوا استواء سنگدي دا ها چوشو بي وے چي استواء دا ها بي اپا ایستیوا جلی ندا غیری غیری مجھول لے کیف غیر معقل لے غیر مجھول او کیف غیر معقل لے سوال دارین بیداد تے ندا چی شریعت کی اوشی نی نتر تپوس والی که او با سیرا متعلی ہوئی نتر نمتشابیہ دوبارہ کی تپوس که متشابیہ دوبارہ کی او یو یو سڑی تپوس دا که چی خوا سیبا دارتو آیا دار ته ویا چې موږ یا سره ولی سې جان ولی کړو د اسلافو په منځ کې چې کوم جامون شوي دی نو زارې مبارکي اوسره پښتنه کوي الک نہ قال کالت سکارسا ها زکا اسلافو په ویل چېلکا دماغون دا ویني دی چې طهر الله ایدانا و نطهير و لسینتنا الله سبحانه تعالی کړه غوینونه دې کا کډکډۍ همنګ نکو خو جام کنه خو زه او ته روباندی چې بس احتيادي خاطاي کری دې بس کړېږي زموږه ستا جهاد دي چې وي دومره حالت مو وای لري شو دومره دا وروړي شو دومره اے څو خل مه خو زه او ته مبارکي الله تعالی کوه چې څنګه مو رومار ابن عبد العزيز نه چا پښتنه وکړ دا معاويه سيد علي دا او ته چبلې کې ولي کې چې په دماغ داه ویندی چې تطهر الله ای جناوونو تاهروا لسنا تنا دغه تشان چې وته ګستاخی دا به نیو ګستاخی چې داغه شجراتو کوي دا واغه جګونه داغه واقعه چې به موږ دا خی داهوم په ذکر راځي په ذکر راځي ګستاخی کوي نه کار ویل ته او لسم دا هم دی چې سره په مخاصمه کې ټول مناظره کې د 10 سوالونو سوالونو د خپل خصم وکی چې دالې شربولو د لپاره دا, دا شران دا نارواله امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چې چا صاحب مناظره کوله کنا د 10 15 به تاسو نه کوول چې انده شي چې د زمانه د خصم څومشي خجالت نشي او دا دراو کوول چې یا الله په ځمانه خصم د خلقو په مخ کې ونه شرمایې یا الله په غلط نکې اصلي چې مسلمان بې دغه دې، اما دا اصل مناظره هوا، خدای حد خر کوله د پاره مناظره هوا. اده مناظره معنا هم توجه المتخاصمين في النسبة بين شيئين اظهار للثوابين. مذاکرات او سری دعا کسانه چکر دینه مسئله علمیه کی دینی مسئله کی مذاکرات کیګره حد واجب کوله د پارا ته نتا چې یو بل باندې بزيره ورناده نو یو بل غلی قبول او یو بل یو بل باندې بجره ویل دادا سلافو طریقانه دا یاده دا د متصبیرو د مو تجریرو د باطل پر سوکار دی چې یو مسلمان راځه چې بل مسلمانا ذلیلتولو د پاره ته کوشش نه سوال نه یو بل باندې ردونه په دیوجبانی کوي چې کنه د خلکو ته دغه څو کاويز بیان کوم که دوی خو اسلامی چوکاټ دی دنه صرف دا دا او صرف د الله د رضاو پره چې کنه دا بعض خامیان دي د انسانانو نش درشي او خلکو اصلاح د پاره یو سره دا خبره کوي چې اما در زید و عینات دو جنه مسلمان در سپکاوه دو جنه او سر ده شران ناروه امام شاتیبی رحمد اللہ ایپ دی کداب راس کرد چه در لس قسم سوالون شران منه دی لا تسلوانشی آم او کخکارشی او صحابی پاسی و ازما پلات سوگ ده امبار صلی اللہ علیہ وسلم ده غسین و ازما پلات پلانی ده رای او پوشوکنه او بللہ پاسی و ازما پلات پلات پلانی ځانې زمادلار بچتای نو په اوبه سمته کې جنت کې او بل <سؤال> و چې صاحبلار بچتای په جهنم کې دی هغه خپشو چې خپشو قام بسو مچا بيوا بو کفناري زمادلار امر سره موږ لري صاحب او به وو هغه بو کفناري خپشي نو په امر سره په مسلمان کې کړه سختو ستصر شو او دای سلونیه ماشیتو ستا چې صفخه یو تاسو منوس کوي سلونی اماشیتو رماری فارو رجلان راگه ازنگرون او ترامات فرد اتحییاتو پشکر کین ازده اور قولی رزینا باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا و بالقرآن اماما و امان رزیوتا اللہ پاول مینچ زمن محمد رسول الله زمن گا پیغمبر دے اسلام زمن گا دین دے قرآن زمن گا امام دے بیا بیدا خبر کولن پیغمبر سمان او <سلمان> خوصت شوار سراشوار <سلمان> پس دا گه نبیان برسامو اوالوه قسم بخده ای جنت و دوزخ ما تا اللہ پک دست اخکاره کرده چا چا چا بیرانو ما بجوه بر پیده ویلن. یا جنت کرده یا گل دوزخ کرده جنت هم دستی ما تا دوزخ هم کارده اللہ پک دلتی که تعلیم رکس دا بیزی تپس نمکوی پرامبر دا گه دا وجه حکمت هم دا چلتا وحی رات لها جانبان برسامو بانیس رات وایه اسنه چې تشادو ته پوس په وجه باندې په اسلام کې یو زیاتې شی په مسلمانانو لازم نشي وې شپ موږ باندې چوي هوند نه دي وې شپ موږ څنګه وایو نه دي دا اصول ته په زنا عربیا ممران نه عالم نه ته پوس سره کوی شینن وجه دا د ځان کې ولوده نو ته پوسو نبی کنه هغه اوس ناروا دي هغه کوم قسمه جمع کی تیر جوړه سم څه قاصانا قومیا کې نن توښتنی کړی وی سوال نشو من کومه سوال کړیو د دا مسلو په باره کې څه قوم سره شمال کې دی وګورځو د ترلاسه باندې کار کوم کی بیا راځي په هو ماجال الله من داهراتن ولا سایما تحریمات و عبادت بندګانو چې پزان باندې څه بن حرام کړی وی حرام کېدل نشي شریعه چې ته حرام نه ویلې هغه حرام کېدل نشي نو د مشرکانو د خانت سرڅې زونه حرامو حرام غنل شي او الله یې چې دا حکم حرام کړی ما شاء الله ممباهیرا ندی ندی ما شاء الله ندی قرضوله واجب کړی امر ندی کړی الله پوک د حرمت د بهیرې د पारा اے معاشره زالې کله ولا امره مدارک ما نه ما شاء الله سره ما شاء الله معاشره ولا امره نه ماده شریعت را لګلې ده د حکم د اسمان نه او نچه دینو دا ما حکم کرده امر کرده ده صرفو باره کی اور ما ده بحیره باره کی ده صاحبه و ده واسله و ده حام کو باره کی بحیره وی چه شیطا مختلف قوال ده مفسرون من قول دی خلانده دا یاده وی ظاهری لغت پلی خاصره بحیره وقصیری تا وی بحیره چه ګمور چې دلونکو دغه او څیر شیا سورې شیا چې ګمونو پریشي دقه ته به راو او دا به ماله چې په نوم باندې به وګورئ چې څه کنه او وې پلانې ماله نه پالي دا به څیر کما او پلانې بابا وبچه باندې نظر ورکی دا غې د نزار د وینه بده مرنه شې بچي او بیا بچا غلا لازم ورو او نه بچید سیدګنو مسې مانو کاله بحیرۃ النجم نودروا التواغید حالا یهلوا عهد من الناس دا را مولبوا چې دا غینه به شود چې ان راخدو او دې لپاره چې شود راکو او بیا خطکی زمونږ پلان یې پرشه شي کی اپکی او دا غینه شود با همداسی هغه شړلې حرام شود چې ګندې نصکل حرام نودګه د بحیروی او دیمه مانو د بحیر دا هم دې پینز زلبا چکما اوخه لنګو شو پینز زلانا دې پینزم دغه طبقه ته لي پینزم تا چاته دې پینزم بچی تا چې دا څل شهره کچته وای دا چې دنه مذکر بو نو دغه شی په ان کان زکرن ذبحو هغه بالا لو چې بیا کو ان کان زکرن ذبحو اخپل سرهوب هوړ او بیا بزنانو لپاره دانول کوو وای زنانو په دا د ابدراجي او بانیزر علیده؟ بدراله ویلی که ده زرانه او خری بیا چوه او بچی بیا نرولیم چه نرولیم؟ یا بلسه بگ پالی بانی کنه او که چر تبا دغا بوا ویل کار نه که تا خز بو کنه خز بچی بو ده پینزمان بیا با اغوصه که ووک بسیر که ویچه پدی بانیده چه نظر ده بیا بادا چه نه نه بادا چه دغا که و نه دک قدسو باهيرا وي ساي ابن مصيب باهيرا دي تويت مطلق دبايدا او وخت سرکړيو پر فين او موږ دا, دا عباس باهيرا هغه 30 بچي دا چې که خسب بچي بوا کینز زل چې کوم اوه بلنګ شون دک په 30 بچي چې کوم نه کنر بو پخله بالالو او که خسب بچي په هغه بوال صویبا دې ته وایي چې اسی خوشی کړې وی په کوم پټی ورځي په کوم ښوونځي ورځي په بازار ورځي نو څوک هغه ته سنوي چې نن ورځ ته علاوه چې چاپ په ما کې د داشې چاپ یې باندې نظر دې شېد ابن مسید دقشتا سویبو مجاهد وایي دا یا جگمنه نسله وا ده یا بيزادن یا ګړدا چې وزله بلنګ شو ووب چې تبکتلیا ما شهو صاحب دغه څو بهیره او دا څومره ووب بچي نو چې تا نر بو او به لال کنه ناري نو به کډه او که تا دغه بودا خزه بو وا دا پریروي دیوانې ځان نظر دی بله خزه چې وروډه کنه نه دا شي چې با هغه پری خوسته د دقه ته چې کن نه جوړي او بلمن دا هم دا محمد صاحب صحا کوي کلچه یو دغه چې دا یو مال لزل بلمن بش الله والسلام محمدي صاحب تفسیر دایي توذر بلمن بش لز او مسلسل با خزب چې راوړل کنا دغه مال بچګمونی ستو جو پری خوش ته داد چا په به نظر دی نظر نه مسلسل لسواره دا خزب چې څنګه وړي دغه ځمڅوی دغه ته شایبوي اپ وروک وي شایبځي یو سړی به بار ته وته ده چې دا د دشمنانو رئیسار کړه چې دا د دشمنانو څخه رئیسار کړه مې که زوچ یا د دشمنانو ته سلطينه خلاصمه نو زباهه پلانی شهي پلانی بابا پهونو باندې بالغ کنا ایست با اگه جکل راگه اگه پنوم بایست پری کنه صایبا اگه شده با نخوده دگه دگه با نخوده دگه تام چوه صایباوی یا مریض باو مریض با دستی کولا نو دیتام صایباوی اولا صایبا دین ولا وسیل جن او نه وسیل ما حرام کرده وسیل چشه نو وسیل آگه ده با ده ده بندوالو ده یو قانونی خاص یو وقت وی خاصه د مال د لگوانی د پاره دا وڅی وی خاص ووخوی خاص وخت دی د اندمال پرې دی او په خاص وخت کې ماګلایږي کله چې دوه خانو د لگوانی واه براره نو اول مال بچو کما یا اول اوخه چې پکوم له نشوا دیم سره بیا کتلی اول سره بام بچې د خسب بچې بروړې او دویم سره بام خلک بچې روانو د ټکه باندې وایشه د شان نظر دی نه اوربې ویداو وسلات اخره دا وی یو خپل غ ماشین سره څه شي شو وسل شو برګونی شو دوه دو اسس بچی شونه بنام د شان نظر دی وسیله به دې ته ویل محمد ابن وسیله دې ته وی چې وسیله دا منه 30 بچی براونل 3 زلا اکبر اکبر ګر مال بچو زره شو 3 ز قرات او برګونی بچی براونل دوه دوه دوا دوا او تورچک من خسبه چیخه دو د یو با دغه مال پسو کو واسيله ورته ویل کیره وله واسيله ورته رب د بچیرونی او دواړه خسبه چی دغه ته واسيله ویلام خام چې دې خامې واسيله هو دا یو بسلگی دلې مال شو کنه او یا چې دې کاندہ اوخ کی هغه کم چې انده یا غوی یا بل څه هغه بچکله مال ور وروړ کنا دیلبا ګوتلا او څو انی ټاکب <coughs> چول ورته تناګه ور شي اسی بناتہ تن وېدا په دې باندې د چا څره نظر دی د چا نظر لسواره بچ دې مال به مال شو دی نه نواغبا بیا پتیزه گیر تاووسا کا بناتا باویزانتا اویسا با پریخوستا دا پویی یا دا یا چی دا اوخ نر اوخ اندو دکشیتوی خام بیا حمی زهرو دیشی اخپل اغملا بچ کد دی سوارلینا بارونا رونا وولی وی دا براکتی دی چا پی نظر دی پی دی باندی وولی چی دیوی گزار چی دینو تاک نجی نوزکو کچوی حوم نه الله و د ما نه هره غړې زانه شي جوړوي نو حوم دا غشي یا ها ما اوخده چې دا به یو ځله د دینه باب بشي پیدا شو او نر وګڼا او ربکست و therapeutic فقط اسنا را رما سنگذارت ، آفت مشال مسامنها او چه Fernیدن را شکر طلب لنلا رای دانا را فاضحه نعم لیشریم نا را رگ Hurac à تحم می عمل سندس زوار را زوار زال زید انیم می خواه اور و ایجا ی بشک موجود وقوع illum را شد ، سماریک و اللّا را م Разوام круڑ microscope همتم دل مandezعم را را گست واقعی و owes Anything, Hana od Ken okach舔 cu Afrika версии uma وځاتې له کله چې ویل شي د تعالی او راشي اذا ما را فیصله ته جل الله نه کړه ویل تاسو له پیغمبر سنت الله سوی رسول سوی الله رسول چې چا د حرامه يا رب حرامې چا ته جل الله بس په موږ پر کنه د پلارامونی کومه طریقه پرې خصوصه ولا مونږ نيو الله یو الله کانه بو ايته کیږي د خپل اگر چې پلارام د وی لاياله موننه پوښتن کی په شي باندې ولايات دونه سم لا تر تلونکی ګمراهان او جاهلان یو بیا مغبسي ګمراهان او جاهلان یو مغبسي بیا مزي کومې څه تقلید جامد دي چې کوم زمونږ چدنسو سبو مقابله کی قران او حدیث صحیح په مقابله کی وسړی د کلا رو د نکه خبره مانی د قصرې جاهل نه او دغه سره ګمراځه او دغه تقلید تشریک ولچیږي خوښه ده او تقلید شرعی چکم ده مکه مان تاسو ورو هغه پدی کې داخلا عام خلک دایا دلیل پیش کوي وګوره تقلید وې شرک ده وليو برا قران کې نه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 دایمے مستہدین دا دا او د تاجرین دارنگید صحابہ کرامو تقلید تمن بشرک نہ ووی وری دل اللہ دوا خبریکڑے او موکڑے یو خبردا چ اللہ یعلمنا شیان جنفی جی پهہتسیو سے باندې یو دیما خبر, خبر ولایہ یا چې نو ګمراو دا که راز موږ نشتاب نو چاګه پویډه اذن مختدی او سو به دې عالم او مختدی په ستللو او نو ګمرا کیږي اګه چې دا جاهل تسروانی نو او دا ګمرا په تسروانی کیږي نو هغه ګمرا کیږي او اي مه مجتهدين صحابه کرام نه جاهلان او نه ظالمین دي نو پریوایا هغه په ستروتاسو و وای نه ته تقلید خو دي ته وای کنه تقلید دي ته وای چې احوس د غیر د بلا دلیل او چې بلا دلیل چې تاسو یو د نړۍ شو د شو کنه که څوک دا شوی منم وای ګورا د دې په مطرح باندې تاسو نه پويږئ تقلید معنا اخزو قول الغير بلا دلیل ما دا چې چا خبره چې زه اخلم کنه داږي نازره مطالبه ده د دې نه کوم دا بلا دلیل چې څو لګي بلا دلیل چې اخسر لګي دا قول غیر سره نه لګي خبره پوه شو دا قرانګي مولوي ذکر 40 ته تقلید کوي دا شي کوي دا ابتيبول انسان غیر هو قابلیت یو انسان چې د بلچا فيما يقول و يفعل فيما يقول کم خبره چه غیر کهی کم کار غیر کهی دا چه اتبار دا غیز کن کن موتا قیده الحقیطی فیهی از ما قیده دا صدیح حق پرستین اقیده دسته لرم دا حقانیت خو من غیر نظرین و تعملین فی الدلیل دا دی غیر پا اغا قول و نظر د دلیل نکو دلیل خو سخام خواهی خو دلیل مطالبه دي غن ان زنه کومه نو دکړه تقلید وکنه وای امام بخاری چکلا بیا باني ټکو چې جدا پلاني راوي ضعیف دي مونږه امام بخاری نه دلیل غواړو ها او غمنګا امام بخاری باندې اوس انسانلرو پکه د داخ سره یو محدث ته چاغه چاته کله یو خبر زئیف دی وای نه غو په زئیفی ملال قاری دا رنگ چې موږ نه نشو په علما چې کله یو حدیث ته زئیف وای موږ زئیف دی ټول چې او تکایوه نه غو موږ تکایوه یو دا قیده دا د تقلید کمه په باب د احادیث کې هم په باب د درایات هم تقلید وی نو دا په دې وای د مضمون کې ناراضی تقلید مضمون کې داغه تقلین د بغیر هیڅ چارانه لرو موږ ټول اسلاف په دې تقلید باندې کول کړی او دا د سلسله ځوان ده قیامت پوری به نو د دنیا بغیر موږ زه خلاصو <coughs> نه لرو یا ایواللзина مانو ایم علیکم انفسکم لازم دې تاسو باندې خپل نفسونه لازم دې خپل نفسونه لا یذین یقتل ذل خلاص کا کو انفسکم احلیکم نارا خپل نفس خلاص کا دارنگی خپل کور والا خلاص کا دورنا لا یزرو کم زرن را سیتاسو تا منعا و صوب زلل چه آگم کلا ازه تا دیتم کلا چه تا خپل اللار مندلیوی الاللہی مر جو کم اللہ تجا واپسیستاسو تا تولو خبر بدر کتاسو لرا پاگت سبانی تاسو کونکو وی مطلب د آیات دانه ده چه چوک بچکی که ملاش تا غوات که هر چو گمراو هم تا تا تا تا زورد نشتی او که چوک لار مومی هم تا تا تا تا زرد نرسی خوبست قلاری که نا چوک وچه کهی دا عیاد مطلب دانه جه ابو بغل صدیق و دران خوبا ویلی چه خلکو دا عیاد وی عدده غلط مطلب نمراو باسی دا عیاد غلط مطلبه دا مطلب د دې آیات نه چې ګني امر بالمعروف منکر پرچابانی فرض نه لري دا آیات نه غوځای نه معلوميږي فزا خلا سوا د خپل ځان ټیکوا ک چې څوک سکهو کنه ته نو پتا باندې هیڅ ځرا نشته اخل د دې نه دا معلوميږي چې امر بالمعروف نهی منکر سره فرض ده اورون چې شاوایدا چې کوم ده فنه منا کول چې د منکراتونو څومره وایدا دراله څوک شادو باندې کړی څوک خنجران کړی دي چا باندې لعنت ورې چا باندې څنګه الله غضب شوې ده دا ټول په دې وجه دي امر به مارو یا امکان نه کړی یا دا حق نه انکار کړی یا حق پټ کړی یا په حق چاهلا کړی ده نو دا هو د آیات مطلب دا شې روي دي د دې آیات مطلب بیا تاویل کې دا شي مختلف تاویلات کوي یو ما نه خدا ده یا ایه اللذین آمنو وای اسلامانو علیकुम لازم دی پتا سبان دی انفسکم فاصبروا دم مسلمانانو غم کوی دم مسلمانانو جو کوی مسلمانانو غم کوی فاصبروا انفسکم نمرا مسلمانان دی مسلمانانو دے اصلاح کوششو کرے دم مسلمانانو چکم جنہ سامیلار کڑاون کوششو کرے لا یظلمکم من ظالم لا زلمہ سے چوک چکم جنہ منزلہ گمرا کی و د دقبل و در مسلمان و دقبل کورون و لحاظو کئی منزل لعظاتا دیتونی یو معنى دا پڑیدن بخوشیلی ایمان کرتوبی دارنگی بانزاری معنى دا چی لا یزرکم الذنوب ما زرعوا مسلمانانو غم کوي مسلمانانو قران فسوکم علیکم نار دا دغه آیت مثله دی چې خپل نفس خلاص کدارږي خپل اړ او بار کافر ک کافر کیږي دیبه صاحب کرام باځبه ډیر خپه کیدل پرې خبره باندې دی سخت چې دا کافر طالیزه کی کفر والی کوي طالیزه کی کفر والی کوي الله الجبار کافر پرې دغه خدانه نه څنګه مسلمانانو یا ایوونه جنوونه مسلمانان علیکم لازم د کتاب سبحانی د خپل نفس اصلاح کول لا یذرب مزاره سره تاسو تجته ګمرا کی کله izah ta dai tum کله چته په سمالار روان شې د سمالار دا دغه نه د مسلمان چ امر بالمعروف و نه نهی نه منکر و نه د الله په ټول احکام باندې کنه باندې کله چې یو سړی په خپل ټول احکام و منی په ټول احکام کې دا هم دغه نه چې امر بالمعروف و او مونز بام کئی رو جبانی زکاد امرو بل مرد نایر مونکر بام کئی در دیر ساڑی صرف زبانی امرو بل مرد نایر مونکر واس رو اغا کڑه دے او چه کڑه دے باہر چه پتا چه سخت دا پتا بانیچه تاف اخپل واس خوک اخپل واس کوا کوا کوا تر مرگ پوری او کچوک نسمیده اغا بیا ما تپریده اینا مالی کلب لاغ غالی نرحساب تابانی خبر رسول الله اپ موږ باندې حساب دی بیا دا ماڼه موږ زیدا یاتو یو ماڼه دا کړه موږ دریم ماڼه دا سره چکل د مسلمانانو نه د مسلمانانو نه امر و نهی عن دا حکم را فشی را فقیب کلا ا زه رایت تشوف هوان متبان وجا به کولي زیرائينبیرائي ف کا نفسك و امر کله دا د او راشي چې شوح متطان هر سړي د خپل شوشته بدارقيي د خپل خواشته بدارقي او هر سړي خپل رائته قوي د بلنا په دکه وختې ستا خبره بیاسووب ناي او ن مننی د بیاو سر ف کا بخاصه دافقا و دا امر ځان خللا سوزانه او داې د امر داوامون دا درین توجیهه دایاته مخکې مونږ ویلو سورج الایبران چی د امر سم ویلو چکله بنی اسرائیل کی هغه درې سونه تشی درې سونه درې او کې چې کوم راغلی پتاش کوم بیا دا امر بالمعروف نه الخرجیه تفه کی او کچو یودا دی چه معشمان باچهان شی دیم دا دی چه کنا مشران چکم دینا فحشاوالا شی بی حیو جور شی زناکار شی او علم چه دی کنا فاشقانتا والا شی دق وقتیه نو بی عمر بالمعروف نیر من کلبه تسوک که زک خدا دریر دلی دینا باچه دی آده نگی سره آلم دی آور سره اکابرین دی مشران دی کلی نو کل چه مشران تیشی مشران زناکار شی لیلاری شی، فحشا پا او جیخ کارا شی باچا ماشون باچا شی زمان سر بیت تجربه کنم اتراب داری چه خیر بعد بلی نپوی گی آن نا احلی آده هنگی آلیمان بد ورطا دگه نکی جه نشاندهی کتا دا بد دیر دا دام کوا دا خیر دیر دار کوا دیسی نوی آلیمان آغام چه دینا دا شان تا پاسی کاندی هن سر حامل آوی نو پا آغا صورت نو صور که نو ع څوک په هوې فقها یو سره بچای هغه جدي کړه د شي کارو چې جګه باندې حد واجب کینو په دې باندې حد نشته په دې حد بچا باندې حد نشته داسمانو چې بچا ولې ګناګار نه دی ته بچا چې پخله لردین او لاس په څوک کشته دی بچا چې کوفر ز کابا کجا مانه ده مثال خلک شي کای چاته دی بچا بچا ته شکایت کوي اغالی نو چو بڑا غیل از کٹی؟ قراشو که نا خالق پریاد و حکامو او حاکیمان پاک پلخ لئی نو پریاد زی بیاشتا؟ اغیر زی بیاشتا؟ اغیر زی بیاشتی که نا نو دا مطلب نیده فکوحو چگنی آغا بریو زیماری دی حد نا مطلب داری چه داغی بانی حد قیمو غلو هوا صوم نیشتا دیده نزگا آغا دی مستقر دقر صدا يا ايها الذين امنوا بالحكم دي اي مؤمنان شهادت بينكم قوي قال تاس گونس کی ظہ ہزرا کلج حاضر شہادت کم یوت تاسن موت پر فین الوصیت دی پواد وصیت کولو کی دو کا سانبی چمان گوی خپل میسکی کی اساس قومس کی چکم کسان گوی کہ ندابت دو کسان گوی وئی دسی کسان چلا خاندان دی حساب تے تا سنا متا اساس قربان اشتدار او آخران یاد و نور من کہیں کو بیس اساس یا غیر نماتب بی جنا والا ان تم زرب تم کتا سلاڑے قسمہ کی پاسا چادوار من گوی کو نا گھر قسمہ خپل ایک پر دے کے خپل دیو کنے دے دی. خمنګر په دې د قسم سره پیسې نشو غستلې او نه شته د فواید الله فقې نامګې ځن په وسیله من الله شبین ګناګار خلک نه بويو واکدوا یو وخت بديل رجلانو بديل ابن ورقا ورته بديل ابن مريم مو متوي مسلمانو شانت په سفر चले ده دوه ملګري ورسایو ته می مدارید ابو دا بن بدره ده غیر کاسان دیږي دغه وخت کې روس خو تمیمه دواری رجلان حب سلمان شیرغه پارک دینو اصله عظیمه بدا مسلمان شیرغه جنہ او دیوتلی جی دری کا سانډری په دری شام تا نو دا کم دا صحابی دا مسلمان بودای لجلان هو یا بوزیل دا غریب ناجوړو شو دغه ناجوړو شو دیوت دوه توسه دوه ملګرو تا ساسب میربانیو کې چې دا کوم څه زما سامان دي دا به وی سي ازما دې استعداد تبور کړي زما چې کوم رشتہ دار دي په آله ځمانه کې تدې نه زېریش تا دا رامې د نواسې دران هوږي او دا رنګي مطلب بینه تسان دوت به ورک او په دې سامان کې دې یو چټیو ختم نکړي وا او په دې لیک خد مکمل کوم سامان دی هغه ټول تا په دې خد کې لیکو آز ته چې څنګه خوښ ته د ډیوټي کار راځه اوا خبره خپل و ته پښه چې دا سمه منګو راکړې جوه غریباله من شو منګو خاصه او سيره بیا وروسته پدې سامان کې نو خطر وته چې خطر وته نو عام ابن اس رجلان او تویلې چې د زمونږ د رور څه نه څخه خپل خرڅولو غو نه کړی دی واشه نرسته بنا ندي کړی وی ګوره پرې سامان کې خطر وو ته په خاطری یو د سرو جان دی او هغه باندې چې کوم تقریبا 3000 کال د سرو زرو یاد ستین زرو وزن تر ته هغه د قیمتي لوخه هغه تاسو پټه کړئ دا هغه خدای دې نه کې خدای ما خدای سړي دې پوښتلم دا کوم لا کړو داغه ممتاز لدر په نن هیڅ شیلب نا غره اوسل او جو خوشېکان شو کنه دوی قسم لو ور قسم نو قسم مرکه د ماځګر نرستو من باجې صلاتي من باجې صلات د ماځګر وختونو نرستو ځکه چې دا وخت ډیر مهم وخت دی برکتي وختونه دي جمعه څنګه شي برکتي وختونه شي د الله تعالی منوصرا دې دوی ایماني مؤکده هغه قسمونه مضبوطوله د قسم د مضبوطولو دغه طریقه و قسم موخل شو تمیمداری اور مدارنگی هغه عجیب نبادات و اخلاص شو اخلاص شو سمو د باچ ګوري دغه شنت یو لوخه دې په بازار کې خاره شو هغه ته پوزو به چې د لوخه دې چاره وای مونږ د دا غنه راغو نه څه تمیمداری نه مدارنگی عجیب نباد نه مونږ اسستي نغران و چې تاسو لوخه خرچ کړئ دې زمونږ لوخه دې خرچ کړئ وای تاسو لوخه نه دې دا زمن لو خیره او دیووی چه ناس تاسو لو خیره نره نو بیتا دوباره پودیو بانی چکننون او ورغخت د دیو قسم نور و قسمو خورده عمر ابن راست زلانه هوا دارنگی مطلیب بینی بیو دارا اگوی قسمو که دارن پودیو بانی لو خیشتک گلن اگو واقع داشت شرده فیق سمانی بیلله قسم بخوری فا این رسی را لوان نوماستا ها قایز من چ دې دوارو دا ما کې چې چا قسم خورلې ده ایستحقه قا اسمان دا مستحیل دونه شل پدرو قسم خورا سره ایستحقه ثابت ک خپل ځان باندې ګنا ګنا ثابت شو چې پدرو قسم خور فاخرانی فا بیا به دوان نو تاسو مقام معزه دې دعا خلقو ته دې دعا قسم خوځبان دي من اللذین آل خلقته به پچی گی چې ایستحقالهم چې ثابت شو دې فغ بني چرا بانیچه توان حرول شوی ده پر چرا بانیچه داد دی دوا مخی نو اینی توان صحبیت کرده او اگا توانی شوی خلق برا پاسی دا اگو پزه با چکم دا قسم خوری ال اولیانی ال اولیانی اگا چی دنو دی ملی تا زدی ملی تا قریب دا ملیخ پروانده برا پاسی گو کسم با ال اولیانی نیزدی او تا فاخران یا قومای مقمو من الذين استحقوا بالمال فَيُقْسِمُ نَبِيُّ الله قَسَمَ مُخْرِجِ الله تُمَن بَجْلَ شَاهِدُ تُمَازِمُندَ شَهیدی چې زما گواہی حق او دا ډېر حق دنيز ډېر راغو د گواہی نه بمان ته دینامونږه ځاتې نه کوئ نامونږه ایزان کځاتې کړي وی لامینا ظالمینا ظالمانو نه بيو هغه باندې قسم مخرب ځای دغدش خا مسله اوس دچې دا یارا شدت کی هو پاواله صورت شي دغه دواړه مو دای څوږی مو دیاں څوږی مو دیاں امر جناسته متالب بنیا دی ودا دی دځا دی او دغه دځا که څن مو دځاله دی نو دځا دړو هغه باندې دا چې تاسو ځان پټ کړئ ده هغه مونږ نه پټ کړئ مونږ کير شو ان ال یمینو علل مداله ال بینه ترى مدای ولیمین الا منن کرا مسله دا خلګوز درځي مونږ کير او پس روسته په باغګه چې چې نه راشو صاحب شو لوخه شته شو ساده شو نو په دا په وخت نو دوی چې دا لوخه تاسو موږ د خاص کړې نه غو دا ویلي چې دا زمونږ دی شهره دا زمونږ دی زمونږ دی نو د نورو ولې چې اواز چې موږ دوی واقعي دا غو داسته سننه یې عثمان کړه دا, دا شو او دا قانون دی یو مونځی وی او یو مون منکړی نو په دوه باندې قسم وکړم ها سرت مسله هدایت کیده چې یو کړه دې یو ځای کې هم دړي هم مدې یم مداله یې دا یو مدې دی او په بل سره کیدبل مدې دژد دا شو کنه ذالیکا جنایات بشاد دا قریب دې چې راتلو کې په گواہی سره پخونه طریقه باني او دې لپاره چې ویګ باندې ترا داسنه چې واپس نشي مانزمن قسمونه پځي قسمونه چې کنه یو سړی وېږي چې زما قسم واپس کې په درو قسم قربان او بیا په پخوله طریقه قسم خري کنه او درو بیا نه وې کنه وتقد الله وېږي د الله نواس مو خبره ووري والله الله چې لای اجل نه یو مایاج مولا الله الله د څورز برآشي الله برآجما کی ټول پیغمبرانو نه شي علم غیب ده د غیر الله نه بڅو په غیب باندې نه ما شواد یو الله نه واخبرآشي دا څورز برآشي الله برآجما کی ټول پیغمبرانو بوي ما ظا اوجبتم ای پیغمبرانو دا راته وای ما تاسو تاسو څنګه څنګه په اني څنګه قبولیت کولی شئ تاسو بس د مارکس تاسو استاسو د مرنه رښتوس استاسو د دین قبولیت د خلکو مچانو سره کم کړي وو اے استاسو پر د دین پوري د خلکو چې ټوکی شروع کړي و او کنه وي اماځاو چې تم استاسو ایجاب سره قن شوې ده کړي پوه شوي مالو یودم درم نه جواب ملو شوي دي په جون کې چې کله دې جواب یاد منل یاد نه منل ملو او تاسو پټوان وسنګ وی څړې چې جون دی وی هغه د پاتل کې نه لګي ها شانت منلې یا دین نړي منلې دا پته هو تلګي دلته ما نه دا شمه زوجتوم څنګه جواده تم له شوې د څنګه قابلیت کړې شوې دې ستاسو د دینه پاس د مارکساسو نه قالو ټول کتابران بوي لا علم یا اللہ زماند پا علم نو پاس د مرد زمانا لا علم لنا زماند پا روز علم نشتا زماند مدین نروستو مرد نروستو دیئز حلق سکار نو پویدی زماند مرد نروستو دیئز حلق سکار نو پا تایز پتنشتی ولی اینکان تالا ملغویوب یکنان تی علم پا غیبو بانگی پا هر غیبانی خبویدی نور من نفیلگو پوشتوی پا غبرا؟ بعد الموت داکیتو سولا گوی ولی باسو فسلین دا ویشدا خبره دی د پاره کوي چې دا قیامت دا هول د وژنه د قیامت دا ورختاي د وژنه جو بوې ایسته ارث وبونه يرشي و چې الله په الله علم له نو د ستو د وژنه دا خبره کوي د هول ورختاي د قیامت د وژنه د توয়া چې قران کې مسلمانانو لپاره لا خوفن علیه ولا میسنو لا غلیق نه غلیق اغه پیغمبرانو درجه حضرت محمدنا ډیر اوچته نو غوڅندو برخطه کی په محشل کی پیغمبران په محشل کی نو برخطه کی ها لا یحزم المل فضل اکبر په فضل اکبر کی پیغمبرانو داینګي اغه اولیا چې کوم دي نو برخطه کی د نو برخطه کی چې نا اغه د یو محفوظي نو ولیدا خبره کوي حسین قل دار چې پس د مرغنا جو خبر نو پاس د مغناسون وې خبرنه الله علم له نه کان تعلم غيوبه یا الله ته په غوي باندې ته کویګي ته کویګي ان کان ته الله غيوبه از قال الله اواسي بووي الله جل یاد کا زمانه ماته نه له کتابتانه یا ماش ویلو یا په قیامت کې وې یاد کا زمانه ماته نه پتاونه او ستاسو مهرباني ایزایا څخه د روح القدس اواز چې ماته لا مضبوط کړی روح پاک سرا تو قال له مناسه خبري کولی خلک سره په امانت فلم هاجه په ماشن توکي وکال پسینه کې راکي وای زالانت کال کتاب اواز یاد کچ ماته ته تعالین دلته کتابه اله حکمت او توراته انجیل اواز ته جوړو د ښځینه که یا دې پرشاندې شکل د مرغۍ بزنسمن په حکم سره وکي جواب وږي چې فدغونغه به جوړي د مرغۍ بزنسمن په حکم سره ځمات امر وتوبري اولاد به جوړول به جا غاړاند ولابر سبر برګيان بزنسمن سره اواز ته سل دغه شانت مړي بزنسمن سره آوا کی جماں بنکڑو بنے سراجستانہ جیتاں تلے چہ راج تے آواز اٹھلائی لسرا وقال اللذین ویلاتسن چکا ترن ذجنا الا شهر مبین نجدہ ما جادوگر کرا یا جادوگر ایزو ہیتہ آوا کیما واہیو کو باہن مرادigham دے اواس پن پوشو خر دا الله اللا جلشانهو دا خبره یا مشکی کرده رسال اسلام تا دا خبره کرده یا تیامت شبه ووی دا رسال اسلام دا دا دا رسال پا مشکی آگو شر مولو دا پارا گورتاس رسال اسلام تا چو بیلی خدای بیل رسال اسلام تا چو بیلی رسال اسلام محتاجو دا غیر احتیاج دا تقریبا شپک از الله ذکر قیب دیکی او گورا یو خدای چه نرمات ما دل در کرده و دویم دادی چه ما دل استاد تاید پارا جبریل لا لگلی و تا خبری کولی فیلمه دی واقعا زما پی حکم سرا تعلیم دل ما در کرده و دا مردی چه جواندیکاو زما پی حکم سرا او بنی اسرائیلو اغا مصیبت و تکلیف ما دن بچ کرده او حواریونو تا الهام ما کرده نو نوتسندو سو خدای اغو تا خبت و رسال سانتان پتده او الله جل شانان په تا دا چوي ساسو دا خبر هیڅ کولای نه کړي خدای سيانو د امريزا د شير مولود پر الله پګاديته دا وې هغه خجاله دا کول لپاره دا چې دا څنګه خدای دې چې دا قرون الله وکړي او او سي حوارين وې نو يا يسو ان دا په خاطر شوي واخله وې نو حوارين نو يا يسار نو مريم هل يستجيب ربك ايا من الله په بس استجوب این یونا چکه دعا ہوکی چه نازیل که اللہ پومن بانی ما ایدتا من سمایی دبرا نا یعنی دسترخان ما ایدتا ما ایدتا من سمایی دبرا نا یعنی ستا رب چیدکنه دا ستا دعا بومنی مدرب ستا دعا کی یه دا مدرب ناگه چه تاقت بولوغی نو دا اللہ پو قدرت کی شک و کفر دیو دا دی مسلمانان سنگ دا خبر کئی حل یستا ربکا معنی داشوا حل یتیوک ربکا حل یتیوک ربکا حدیث کی را اللہ اتاو اللہ صوف چرا اللہ حکم منی اللہ تجی دراہم منی کنا قبلی کنا نو حل یتیوک ربکا معنی داشوا چطر کل دراہو دعا قبل کی چا من بانیو دستر خان راشید مائده هغه شیته وای چې هغه لاندې زمکه غړولې دسترخواني او خوراکي شعام ته کې راتوي خاص چې کوم نن تشې ټوټه د چا دی مائده ټوټه هم یا سرمند یا ټوټه دی ابو د شېره خو چې خوراکي شعام دل په کې موجوده هغه د مائده وای مائده میدو ده وای ورکولته وای او ډوډۍ خوراکي ورکول دغه د مائده وای ها خو مجازن دغه توت چې کوم ورول دغه تمې له د مجازن حقیقتاً مائدة هغه تایفره چې خلک له ډوډۍ ورته وي یاد سرخان غړي هغه د څوي مائدة وګوره تو صورت پرې صورت مائدة د دسترخان صورت هغه کوم سورات کې چې دسترخان سورات ده هغه کوم سورات کې دسترخان سورات سورې مائدة شو کنه ها هغه وې کوم علیم چې په قرآن باندې اگر کوم الیم چپړی د نړۍ باندې مړ ده امام مسلم رحمت الله علیه امام مسلم رحمت الله علیه دلته او کیسه ده چې راځه په دې با حدیث لیکل مخه تا د غطراتو دا کجوري څه پراتو کجوري پراتو او دلته یو حدیث مول کېوا دانا څنګه کجره بروا سوخلي ته وکړ ځان نه خبر نه و د علم ته شوق کی د پته کې دا نه زمونږ واش تاسو چې دا نو امام مسلم چې غنی په اخورا باندې دومره دغه چې دا نه په دغه اخورا باندې مړ دی خو دغه پراته دي دا کجوري او ځل ته حدیث لیکي حدیث لیکي وا دغه کجوري له ازمن سره خو لته ارخیته دا اسی دوی چې کله ک حدیث خدمت خدمت کنه دته کې خراب کړي وي د دا دنیا د خبر نه او دغه په نشکی درې نه په نشکی یې سګاری چګمنه بادحزمه وشو هغه سره دنیا نه رحلاتو کې شهید شو شهید دې دته څه شهید وې وې نه شي په مرخه دا چمن شو یا دا وې مر امام مسلم ګور را ان دا د قصد د نور کړي بلکې د جنته شوق کې شیخ ګران رحم الله بوېل یوه ځل مې ماغوسان م مطالعه تا موزموک یسه کیناست نو سارا یو حضور خبر کو <تصح> والره ته څه څه چلکه قیامت پورې نه سي وی ولي زه غوز دغلي ناس نو دا وساله ځان نه اوسو ايخه اي جنټي د کومو کا نو چې سبا شو نو دا د علم کو شو کسرې جکله په کتاب کې کی نه کړم مستقبلا <متسخ> ته مطالعهږي <متسخ> بیا د دنیا داله نه خبره دا امام مسلم صاحب دغه طریقه مائده اغا هند رسول <سؤال> اسلام مرتویلی تقول <سسؤال> الله <سؤال> خدای نو ویلږي ان كنت مؤمنين تاسو امانداری نو جزاج چې اخته لري دا بیا انکار کړي تباشویری نو تاسو به نو جزاج غواړئ او بیا و انکار وکړي غرق بشي غات کران قالو جوه نریدانه كلا ما اراده غو چې هغه خره داګ نه اشیا وصیاتو ته پار نه غواړو خوراګ ته پار غواړو چې دا شان د اسمان نه یو را پشي او مونږ غوخرو وتد ماین نه کولو بنا مزبوط شي او فلا شیز و نا لما منگا پده بانی یقین خبسی جاد شی چه تا منتر اشتیاوی دی و نا کون شبه علیه پده بانی نور چا بیان ونکی گوائی کونکی کو دا مسلا بابل چا تا بیان کو اگر شان تا منگا پا خبلا چندن یقین با خبسی جاد شی ایتی منان قلبی زیاد تولز پار منگ دا قواردون آل عیسا و ایلیر صاحب نماریم اللهم ربنای اللهم ای رب از من هنزل نازل را کوس کوم باندې دا غشاندو سره خان د بارانه خوشاله سبب یا اولنا او اخرنا دا اولنود پرا مستنود پرو ستنود پرا ما من کثر د قدرت ستاد دوی د پرانه کشي ور زوب نامو تاریخ وکړ کوان تسهیل رزقین ته بهتري رزق ورکون کې یا الله تاسو برانه دي چې خلکو مطالبه مویزه کړی دا او چې راولې الله ورتو ایننی مناجروها جبناجو تو دل رب تاسو باندې فرمایا کفر بعض منکم چا چ کفر وکړه جن روس تاسو نه انکار وکړه مدد ناشکری وکړه فایننی عازبوا ذا بن زب ازابکم دل ردا ش ازاب لا عازبوه جزا باندې ورکړي دغه شند ازاب هی من العالمین د مخلوقاتنا د دې با ازاب ما چاته وبیا نه ورته دې ش ازاب دا, راکو دا دو سرخان یا را شو کنا په دې کې د مفسرینو دوه نظر دی په یو نظر کې دا نه را کو شوي ځکه الله کوکه کوته جزا بره زی نو بیا ریسه سم چې الله کدا کا شازاب وی ور سره حضور پکار بیا هم نه پکار خو لیکن جمهور مفسرینو دا نظر دی لکه مدارک دا وې چې لم تنزل والشہی انما نزلت سیکو دا د ستاد سرخه راغلی له دوستار خان را کو شو او آدرنګی ابن جری له وېن کثیر له تفسیر کبیر وې او د ترمذی او روان نامه داشه معلومه کی چې دا د سرخان داغلی له او صبح کی راغلی دی یا ډوډۍ آیا چې دین اور سره وخه آیا چې کوم دین نو سمې تقریبا وې او امام ابن جزی رحمه الله عز و مشه کیږي ګړګړي با زه تو پړیږی څو یې مې چې ګندنه ورسکړې دینځ ډوړې کچوري ورسره او په ونچل یو دانه انار دا وې د برنره عالم او ټوټه کې تړلې و ده خښتنه بالکل صفا باید یاد کی راځي نه سمرو من اسماء الجنډید جنت دی موږ نه میلې وینو ډوړې امر سره وو د جنت ډوړې ښا څو یې سره ډوړې امای څو یې چې ما ته ډوړې څو یې چې هاسې ما شوا ارشی په ما شو ځنه سره غوخه پکینه نو راشه زګای شای سمبوی وخه نه کوله خلک وای خو کنه اغلیه کنه نه اغلیه په تا لګیدن سیمه کې ویلو چې اسلام صلواۃ والسلام په خپل باندې د اسلام صلواۃ والسلام د خیرو کوجباندي نو د بل اسرایل خنجران شوي دي کنه دي شوي دي دغه دمال می شه مطالبه کړی او بس داوی نه جنکاروک جنکاروک الله پک سو ګرځول دا وایقال <سؤال> الله <و> ای عیسی ابن مریم او کی وی الله پر ای عیسی ابن مریم ان تقول تا یاتویرو خلقتای ته جنونی سی ما و میزم حمور الہی دی دوخ دای اندریز الله دا باند هغه شر مولد پر ورو ته پوس گئی غنی عیسی دا خبر هیڅ کړه نو کړه الله ته په ما نو خلق دی هغه عیسی شر مولد پر دا وای قاله عیسی سمبو وی سبحانك پاکی تعالی رے الله ما یکونی انا قولا نو مناشیق زما خبر ما ما هذا خبره چې زما لایق نو زما حق نو زما څه حق دی ان كنت وقلته كما ولي يا الله تخفي تعلم ما في نفسك تخفيها جزما په نفسك سری ولا اعلم ذنوبك وما حساب بزا چې سری تعبير به مشکلات ته ان كان تعلم غيوب يا الله تخفي غيوب باندې ما کو تلو مانجه ویله چې ایلا مگر ما خبره کړی دا 아마 تني چتا راتويلو اني ابوذ الله دندګي وکړ دی یو الله جراب زما دې استاد سره ده وکونت الې زوم طالباني تفاض صبح علیه یا لازمات صفات ما صفات وا سلام ما توفی تن کنت انت راضی بالای و لا قل شی شهیر تورتی لا علم لنا لا علم لنا ان کان تعلم الغیوب نگه دو مغیب توله کی غبران اجماعی مسلا شو درگی دیسال اسلامنا نگه دو مغیب انت واجبهم فینهم عبادک کہ جو لحاظ ورکے یا اللہ <سؤال> سبانگان دزما پہ یہ صحاب دے تراش نشی و انت فی اللهم یا اللہ کہ بہنا اور توکی فاس توبینا یا دشنتا درد سٹہ مشد ملے فین کانت العزیز الحکیم یا اللہ تجھ را کاروبار سپارل اللہ تا یا اللہ تا دا ہر شیواب داری که بخیو کن بخی نستاب بندگانی زمان پا حق دے زمان دا اتراز حق ہے زکر حدیثی دار آجی کن اللہ جللہ شانہو کتو والانسانان جہنم تولیلی داد اللہ دا عدل سرا برابر دے عدل دے دا عدل دے ست دے عدل دے آکو مخلوق چنن جہنم تولیلی داد اللہ رحم دے جنہ تلی گل پا رحم سرا او جانم ته لګړ په عدل سره ودا څنګه عدالت یبه نه کوي جانم ته لګي مستافا ګور کی چرګانی کې نه کوي لګرا روجما دې په شتراه ریس ما پرپتي او باجه څوک تنه ته پوښتې چې دا چرګ وله لالي هغه د خروج او روجما چرګ د مستافا سره چټاله څوک اعتراض پاغه باندې کولې شي ا انسانان طول چابه مل کوي چی نو پاین نو یا الله دا صاحبان ځغان یا اللہ ستاق غلامان دی غلام پا مزاکی چا خرسنو چوک پیوی اترازنوشی کولی غلام دیگنه نو منگو اتازو طول دو خدا غلامان یکننیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشپی او زلت نقل والار او دا دا بیا بیا بیا بیا وی سبا پوری دا یاتوی دیده انتو عزیبهم فا یا اللہ زمان امتیان اللہ کتر از آبر که یا اللہ استابندی باندی زمان سوال و در اعتراض اتحاد و این تغفیل لهم یا اللہ که بخنهو که انو دام تکولیشی یا اللہ بخنهو تغوک از ما امت تا سار پوری قال اللہ حاضر و یا میان فعصاری که نصید قوهم اللہ پا بوی در واح که در او خلق در اشتیاد راوی لهم لهم اشتجد پار جناتون جنتون تجري جاري بايلان الاغي نهرون عميشة بايل بديك الله عنهم راضي بايل الله تجيونا ورزو عنه ديو قد الله عنه راضي ذالك الخوض العزين دالو اخری سوره 50 ایشری کې تصرف سره او اس بار توحید کې تصرف سره لله هی ملک السماوات والارضی خاص الله لره باچه بچی د اسمانونو و ماته لنا د اسمانونو د زمه کې در میان چې مخلوقات په او باندې هم بچی چې چجلیږي الله چې چلیږي رسول الله صلوات و سلام د محمد رسول الله اختیار دېستا اختیار د امور التکوینه او تشریعه کې را چاچلیږي دیو الله وهو ذات الشئ قادر ولی با چي دا چلي زكايت الله تعالى قادر ده الله تعالى قادر ده بسم الله الرحمن الرحيم سورہ جنامہ کی صورت اود سورہ جہے نور سناجر شوڑے دا 3155 صورت ده پتاجيل نزول صورت ده دا پ مکی صورتونه کی صورت ته لري پدې معنا سرا چپ جملتن واحدہ یوزل چې راغلی هغه د صورت جمله واحده ده چې نو درښې درمو څه یوزل ده په یوزل باندې دا هغه صورت او د دې په نزول کې تقریبا په بدرګه کې کوم فرشتي راغلي تقریبا 100 فرشتي څو درنه او 100 فرشتي د بدرګه د دې د پاره چې کوم دې دا هغه صورت چې په دې کې الله جل شانهو مشرکان رات کړي چلو قسمه الاشرا گرا دام کرے بری کی اور چلو قسمه دلائلم بری کی ذکر کرے دی اور تو کثرت دا دلاو کی داتول نہ ممتاز دے ماکی سورت سرابو دادرے ماکی سورت باخره کی اسباد توحید پروان دلیل اللہ ملک السماوات والعرش او کجے سورت تی ابتدا کی اسباد توحید پر الحمدللہ الہی خلاق السماوات والعرش کی دے توحید عنوانات مختلف راج کی نہ راجی قل لله ما في السماوات و كل لله ما انكم السماوات كل الحمد لله تعالى سبحان الله كل سبح اسم ربك الاعلى كل سبوح ذا يسبح لله حلال غل چې او مخلوط کوم چې د حلال او حرام دی او مخلوط کوم چې د حرام دی دا حرام وایي د داکه چلور مسلو وضاحت په سوره انعام کې مشته مکه دعا ماشي نه شرک اعتقادي او نه شرک چیلوک نو او بیا نه شرک یو اعتقادي په سورتی انعام کې اول نه شرک اعتقادي د پاخره کې نه شرک فلی سورۃ دعہ شبانی تفصیل دے اولا حساب جلی کی تریو سلو ولسم پوری تے کی نہ شرک کیتی قاضی بیاசாமி اربع اور سلوڑ قسم نے اشرب رات طریق کی کڑی دا ابیا رسو نہ شرک چلی اخر سورۃ پوری منزم کی 9 مسائل پر کی چڑلی ما بلغ ما انزل الیکا وہ کرو ترغیب فی تبلیغ او د دا ترغیب په تبليغ د پارڅو خبري ذکر کړی کوم کوم اصبغ خبري اول دا جصان حساب ما معلومي دویم دا چې کوم چېرستا ستا مقابله تجورېږي نو خلک بمالومي دریم دا چې نسبتون باندې اخلاص نشته پر ځای عمل تدارو دي درو رد دا چې کا پیران با د ستا هغه چې کوم نرم خنيسي او تنظیم دا عجبالهوب بیانې اوس په دم داو چې غلو زیادت بنکې پدې صورت چې ماقباته ستاده مبالغ باندې چېباني اځ ته ترغیب ته تبلیغ وکړ نو پدې کې هغه ماقباته ستاده مبالغ باندې چې کومه ماقبات راځي هغه په ډو نه شپد مرحله په ترتیب سره هغه مستذکر کوي قرانان چې دا د تاسو ګان ته راځي په خپل ځای کې مومو او کثرت د تلای سره او کثرت په چې ګم نه سره اعتراضات او جوابات سره دا صورت ممتاز دي قالوا قل <قولا> مشکانکه داوی جواب ته داو ته مشکانکه داوی نو دا وایا په کوم مشکانکه داوی نو دا وایا دا, دا, دا, دا, دا صورت صرف څه د منازره دی یا راکان څه دلیل عقلی نقلی وحی دا بجی خبر اوسه اثبات د مجاد لپاره مناظره د ابراهيم عليه السلام د خلق سره دغه دلیل نقلي د ملائكو جناتو د دا پیغمبرانو د کتابونو هغه ټول په ديكي اشاره د پکا ستر د نا فی شرک فی العلم فی التصروف فی الدرا فی لعبادت چلو قسم اشراغو کنو دا چلو وردو اشراغو رد پده مشرکین چلو مشرکین بلعبادی صالحین مشرکین بالجن مشرکین بالکواکب مشرکین بالملائکہ او دلت چلو وردو مشرکین رد پده سورت کیشتر ہے اغار انګه هغه اصول مهمه چې کوم توحید رسالت صداقت د قران ایمان بیل یوم الاخره هغه څلور وړ اصول په دې سورۃ او سورۃ چې مکی ده په مکی سورۃونه ما وځي زرهم زرهم ما ما یختلفو زرهم ما یختلفو فريدا توته څوایا په دې صورت کې بل دا ورونه خدای دې کوي د jihad کتاب باسري صرف او صرف مناظره د مشکان سره په اعتبار او دلایل عقلیو سره عقلي دلایل سره چې پدې نوګه کول غواړي دا ماسی بیلو په دې صورت کې دې سوران سورج کاف کوي دسو قران کریم څو نه حصره دوی باندې دا قران څلوشي سیوی په دویمه حصې کې غالبانه چې کدی نه د باداه باشوده د رب تربیته د ربوبیته دریمه حصې کې د برکته په څلورمه حصې کې د مالکیته نو دې ځنا شروع هغه دویمه حصه کړی دا از ته مسدد پر الحمدلله سره بسم الله الرحمن الرحیم انم د سوره سورته سره انعام هغه کوم سوره دې دړنګو سوراته دړنګو نوم پکې ده سوره جنام ته سوره انام ولوي تسميات کول پیسه د جو سره ممست ویلو 4 تا لفظ د انام راځي پجه واجباندی نو ټول سوره ته سوره جنام سره ذکر او به دغه پدې سوره شي اکثر ختا مناظره ته چا سره ده انام سرا اولایک کلا انام ببل مازلو مشریکان ته شان دغه دامګرو جی کشان ته شان دغه دامګرو جی بلهم ازللو دغه کې دغه ته سورتي اگا سرات چهکی مشرکانو تردد دے دشرک تردد دے اوپا دے واجا او سرات مساماشو کسورت یا نام سرام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حمد سنا خاص یو اللہ لران اگا سفتنا دولیت شانسا چی مناسب دی خاص اللہ لران اگا خدای توب دی خاص اللہ لران دی والذي أغزاد دي خلق السماوات جدا دلائل عقلي و ذكر في أغزاد دو بارا حمد و سنانا شاء أغاً پايدا کري أسمان و نظمان كي وجه الله ظلماني پايدا کري ترتبونا رانا سمه اللذي نا بيالا وورا سمه استبادية دا بيالا وورا يقنا على كسان جكابيران دي بربهم الله فاقصر يا دلو المخلوب برابري د اللہ بڑگی پر دی مہروب نو خدا اے سرا برابر اے ثم الذين كفروا بيا ذا كافرون چکم جی دربہم اے ان ربہم یاجلن یاجزن یجزن ایراس کئی عدل مساوتاں یاجل عادل ایراس تاں کو مانا جان سروی ہا نو مانا دے ایراس تاں اے ان کچه تا بی پخبر مانا سروی ما ربی همی سوونا پاک سر مخلوق برابر رئی اللہ پاک سر چا مخلوق برابر بردانی راکلی، واللہ جی اللہ قضا دے چه خلق کمون پیدا کردی آستے در خطونا سو ما قضا اجلن، بیا اللہ جلشانو یو پیسلی کردی در یونیتی د نيتي فیصله کړی اجل اول د ژوند باندې تر مرګه پوری واجل مسمن هغه نیت معلومدار چې قبر کی بسره پروتي تر فاصله پوری دا ویله مند الله سره دی استاد مرګه ویله مند الله سره دی شو اول اجل قضا جلن علاوه دنیا کې رو تر مرګه پوری دا دوی ماجل مسموده اصله دا چې قبر کی پروتي تر فاصله پوری د چا سره دی الله سره بیا اللہ نیتا مخرکدی دستا دو خوب دو پارا یا پینزه یردی یا شپک ینتی و اجل و مصمنا اجل مرق دي. مرق دا معلوم دي شکل دي و مصمنا امراد مرگ ده مرگ وقتا ما اللہ تا معلوم دیشه کلب اتمری و کلب او دو کیگی و سم قضا اجلن پرکدی یعنی پیسلہ کردی دا اللہ پاک دا غنیتی مطلب دا شپک و دا پیدایش دا علم و اجل و اجل چکم دا ختمی دل دل دا دنیا دا آم دا خدای سرده ثم قضى بها فيصلہ <تصفيق> کرے اللہ تو دا غجل مطلب در اللہ سے بیرہ بیکم اکادمی ہا دے واجل مسمن اجند دنیا علمم اللہ سر دے بی اعمال تا سے شک ہو یا بی اعمال تا سے جھگڑا ہو یا اختلاف ہوی بس دلیل عقلی وہ هو اللہ فی السماوات و فی الارض وہ هو اللہ اللہ عزوج دے پاس مان کے دا روحیت چلی یا پس مغی کون وہ اللہ اللہ عزوج دے جی فی السماوات و فی الارض پاس مانوں گوندے بندگی چے